وَمَنَاسَكَاتٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَالِحِينَ يَا سُرَبْدُ دَخَلُوا عَلَيْهَا وَمَا كَانَ مُكَرَّمَةَ شَيْءٌ شَاعِرُونَ أَوْ فُسَيْفَان شَاعِرُونَ دِلِيرَانٌ جَوَابُنَا قُلُوشُ مَا قُرِئَ مَا قُرِئَ إِلَّا فِي سُورَةِ الْمُقَابِلِ بِدَارِهِ انكم تنفی رید مما نصرنا علی عبدنا حاطو بصورت من نسلی ودی من دون اللہ انكم تن صادقین بزیو صورت پیشکے دا تول قرآن ورتویلشو دا لس سورت مورشو دا یو صورت مورشو تیوب خارکی دا دا عماء صورت بیفخ فتل خارک ورتویلشو اتنیل ازال اعلان شجعان دنشق فراغ در ټول او استه مقابله تاسو نه ته جوړونه کوي او اواسه مقابله مکه چې کتاب څنګه د کتاب بیسکی معلومات او تبادوی د رسم الله تعالی دغه مې امرې یوڅه کرامه کوي دا په فکر کې چې به تاسو تعلیمات او واسطه او استاد من رجال الدين دغه د مخابله سزورتي دته موږ جوړ کوو چې سزورتي وکړو باسه نه رغوتي را موږ دغه د جواهر د رغتمه هغه دای چې باسه د وزیرو په حق د ټولو په احترام سره خلانو د ختم کوو وی هر قسمت اشکشنوں پر تلوار او سنام پر لاسوا چاو او کتاب چیاغد آگئی رب کہیں جاگئی دیل ختمی جاگئی مقابل انو کن تدیل ادنگل باعث سید تدیل خدا سے نسان لے لکھو سرے تنی پساہاں او در تن دن امرش او او تن دن امرش او در دردا ځکه مرشد چې د ټولې د اودوس وګورره سره یو طاقتونه خدای اووس كله داس یو مرشد انکه د دینه بزیاد دایسي چې شرې د کیندنه نی او د ور سره یو څو د کافیر متقابل ترایزي دغې 40 وړي دغه د کری دغه فاریسه عباس باندې د مقابلې ځکه متابلونه وکړي موږ موږ د مقابلې سلور کرسمس باندې هغه سلور رئیس رشته نو موږ د یوې په مستورې نشهاره مرسترشته د دې یا اماتا عربی جوا تو ان شرکت عربی جواب علی باتا سیکن دید علی جواب عربی عربی جواب اشتا باس ها موجود دی چه هم مقابل دید دا وزید الپاکسا رسکتا سلورم نمینا نمینا ورطاقیش کریشو چه یا لدود نفس صورتون تشامل نستو کبیټ ریس دې دموینس اړینه په دلونې شکوې یو څېټ ته ټی چې دموینس نش په شان نه جو دغه غیر مرکه یا تخله ترکان یا ترکان ورسره او ترکان او خلک دې ورسره موټه نه او که ترکانو نیلرگیو که دائسی منی یرزا ماسا کاردی چی دلید امیز پشان نیز جورا او ماسا ام بایستی او که دائسی منی ونیناور سرانی تورتای چی امیز پشان نیز جورکن آه ایسی دمیز جورکن دکن نیز پشان او چه سلیدی اعلاس بایشتا سلیشتا ردیج بایشتا بایشتا چی دشمنی با او نیناور تایش کرشتی باید اپر او کتاب دید را دې ورته موږ ټول کې نشو ډېر څه د اعتراض دی چې څو څه یې سره واغو ځبې ورته راسته دی دې اگری ویدیو اگریز مطر جن جارج سن دار نمد رندہ ترجنا دکلی دکان سر جارج سن یہ یسائی تاگری اخلاقن دکان سر پاہی یہ اگری دیو رادری کل په دې وروستیو کې موږ یوه راځي چې له کلي اندې چې موږ یو څو راځي انسان پښکنه په دې د نړۍ کې سهياندې شمار دي لبنان یې سایو مقت دمرا رجی داندي دامنځي راځي په دښنه لغه کتاب د اانا یو دی راځي ما د سالي ادب دونه کتا دونه کنی بیاردو یغودیانا هماردو یسائیانا خمیصر کشتا پل لبنان اتباکتی تا الجزائر کی مراکش تاستی راجانا شا که هرخ دیوکیو دا قرآن شروع پا مقابله ماانو پزنگونی تیسی خرچکوه با اسلام دروانی و پا دا غزین دا تالیمات و دا ختمون با پا اور دا یسائیت قرون لدا پارا دا قرآن مقابله وكي نصر هذا وكي نصر وحضرت قاسم نالوتا وي رحمه الله يباني كي او دلد عريس ما جاهدوهي داري مشهر ليدر شجا داكر قدر لكي لا تنم دياني جي وحضرت مولانا قاسم سي المناظري تي رشيري مناظري شا جهنكيري مشهير ومناظره وصوصي ذلك الشكاس وركله تبين براه يوظل الله مولانا قاسم سي المناظره لورا دا فندق دیانا اما ارادہ نا رکھو اما انا قاسم سے اگر فندل ارادہ کبھی انسان تختیار کرنے اختیاری آمدی ایس ارادہ کبھو ملکہ چاہنی کلیس دیتی او دا لکان شریح مجیزان اوہی ویلن تفالی تا خیامہ کبھولی نشیب تولی نمالی مداشتی آجیز او صلو رمت اعاز کل او شاید چی جور کلی لیتی لیو خلا او تیراز دی دیو ویو با مستشخیز بانگریزو کی تابنو کلی آزمون او خلاق چی دلی تعلیمی کلی صرف انگریزو زده کلی اغیی چی او بولی اغیی یر ادار لی تخطیقه کلی زکد اختل دلن خلال اخت لیو و حضرت عمیر رحمت اللہ لے تارقاہی کہ تحقیق نہیں تحقیق نہیں و اگر اجمان تحقیق نہیں ہوتی اون تحقیق ہوتی و ائی شید چکری مہتدر آرہ سیت لیلی تو دانیو محمل الشغلہ نانیو اگر دانا فظمعنا كذا قرانشري مخالفين ديري قرانشري منا اودي دير كذا كان من اودي دير كذا قرانشري الدير دير اغا وحكي اسم ديري ناقا اسسنا اغا موافقين اخطي الكتاب رأو رسوا منك اغا مخالفين دا الكتاب رأو اما علما داسه چې اسلام اسلام د خدای او د ولیه فراخي کچایه مې څنګه د رضه مقابله کوي نو بیا موږ سلمانه روانه نقل کړم اسلام کدايه خلق ورته باندې لان کدايه خلق ورته باندې يا زوتي يا شاعرو د آسمان جاتي د برود وارد سراتن کده وشاهدن ومشهور تردد نئره تط ماشهر ایدعف وزنکونو چاید دید جونکونو ایو فکرین ایوان ذات الفروج قسنگو تخویقا واندونی با اخان امیر ورکوی خلچکو دا امیر ملو خلق قسنگو یو عزت موسیس خویقو با جورجی تش الفاظ کو دوی مختلف مقالې ننله دا د کتابونو کرامت د چېبي مخالفونو په اړه چې د اور کروي یا د ګورن شریف چې د خپل تمام شې سینه د انسان د مور ته سريع الفاظ نه ستي شي او د غاميره سړي ماشو دغه نظام تېول شي ته تاسو د نظر ته کې نورې تراسه انجیل او تورات او زبور ټول تاسو سره سم کېږي قرآن شرخ دخوذي کلام ده دخوذي خبرنه ده دخوذي خبرنه اما کتابیهم اما دخوذي خبرنه وقرآن شرخم کلام ده کتاب ده سفاق تیده لگی ایر سيگه دخوذي کلام ده امسان ما اختانه موزه ده اون نوانه او لگه شبه رخوا چونک کتابینا که زکرده مان غیل تا کتابینا که زکرده اغه انسان مسمول تاسو تختل چې هغه ته یو یاد عمل کوي مې نو په اسم الله رض نو اسم الله رض انسان څل الفاظ څل خبرې وي چې تاسو به نه دا د دې یو شریف برغوني اوا په اسم الله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 بكي <تطبق> الفاظ ما سال انا منتقل کیږي او ما غواړم تاسو د اداره عورتس یو نظام زموږ لري شي یو ډیجیټل سیسټم د ما سالي سیسټم یو پدې کاله تاسو د منتقل شي نو خدای تعالی کاملېږي کله خپل کلام را ورسوي او په دماغ کې ورسوي کله خبر دی نو بل نه هغه وزور پاک د ما تباړه کله بابا را راستانه کوم او دا دمه تراتلی هغه دی شپه یو مسته سره کې تراس کړم چې دا فرانسې لفت دي دا د وزیر كلام دی اون داوت حضور کنائوییی بحضور عربی حسان اما از کلایی تعلیمین کو چستایی تعلیمی خطیمی ازدکره دنیا سفرین چرکتا دا قابل <سؤال> قلق طرفتنی کره دچاشا شاگردینین کنی امیر عرب کنی با غد زمانی دیر تکیلی کن کی دیر یہدیان سرشاگردکنی دوری سفر نکوری د حضور یا کلام پیش کری یا یا حضوری پیش کری حال یا دن منصر دو حضور کلام من دو کلام نمشت دو حادیث پر صورت کی مخارج شریف تحق دو حضور تا خبر تا کی دی مراغ حادیث کتابی نو کی, کی, کی. شریف او دو حادیث پر میانز کے بسم کی اصنام پر تی مقبض ایئے انسان خبرو نوې قرآن شریف په یو نه لار کروانې ته یوچک او احاديث په دغه ډول وړاندې کیږي د احاديث په کلام تشکې دي او د قرآن شریف په شان نشي تشکې دي نو دا د باور یوې یلې ملغه پرقطکې والی دی امره ځان قرآن شریف به خطه تیارېږي او فکر به کوڅوږي او قضاسه له عوامر کا او حدیث به تیارې ام يو نطب اعتراض په دې چې د دې زو تکنه وحنی او په مدد سکرهاله که تاسو به شو په سلینا کارو و زنفا ته زمساه په تاسو په شو په وړاندې وحنی شوور شو جواب لا څو خلایونه منو او مجاهدون په سبيل الله راهي ويري صحابه او سب ځخه مازور نو زو برانه وحنی شوور شو او ور ما نه نو کلا یو کلیما کلا یو حیاء کلا پورا سمال پر دوان دا خبروکن ازر شویده انده تغاره انده تغاره اسوانسا لی دوان دیتو باشاقی دیتو باشاقی سو باشاقی این سوالو بیان این بودور محمد صدی اللہ حیراتلہ خاص حال د حیراتلہ وقافران بقافران فارس اوه کنا او دا قرأ اکثر بعض خلق او فلیتر او تلیس اعان کن او جس اعان تیتی پیش وی بذیر با اندادم يرگوه مرزو بس سره لو صرعن سنس او سبه کده او یوریت ایسا اعان مرد آه بذیر اللہ اعنی کده او بذیر زمانه کچکم قافران دیادی دا او دا هم اترامنه و دشمان ده دا مرگوه مرزوه على دمر عمر تاته کیجه یاوان دا هم سن دا مرگوه چه صليختو کانو پور اس اصار نشان نشتا صليختو کانو بعد او یادنوش و روشو دا دا دا مرگوه دا مرگوه خاوان داسخ قوله كل كلام تشخورش و دا دا دا مرگوه على شطاوه او دا مرگو کانا ام دنیا که با یا مرگو صغیر آواله چه اگه دا امیدی میلگی ختم شنو یا ناشنا خبر پیشکی چه دا اگه دنیا مقادلنشو کلو یا اخکولی قانون یا اخکولی اخیبی اخکولی اعمال و اخلاف تیشکی امیشو دا مرگی مرس اصحاب تصحاب داوکی اخو چوبو یا ما ادا کرتا وی ارتا ورد کے سبق وی ادا شده اراتا وولا ما ادا حتاب عقم نکارا عشتے وی انتا حضر دیتا سوچ کروی چرا میرگو ساری موریزی کو او دا میرگو ساری دمرا تاتکی گی دا میرگو ساری دا سناشنا کلام پیشکوری شیچیا دا علمین و دا حکم طولنا دا کی دا وزور پشان خقوط سیخت خوط دنیا کی رچا پرشن نوی اخوانی حکیمان آئی که ابو یادی سینا دے اوئی اتدام لنیزاد پیچھا که نگر آگل دے که دنیای که آگل دے آگده عمر کے وفاد کی گی یا اولیسی بی بیانی کل دی دو پا جن لفاظیو دی آنچه وفاد کی دنی مرلو بی بیانی دی مقداس ملچ گارم ملک تے زه واستیدې د ولی سره ګورم خپلې جذب نه استه رین کرا ورنه د بل سری سينه په جوړوي په ډول نه او هر درهم نه است چې یو د jihad کړو همي چې په سفر کې یو تبر مسو کو ساتل شي نه د او د اړین صحت مخې د مرخصنه چې بناسته نو صحابه او کلسټوناته کتل کله ولاه موختګت ته د دې د شپې تکال امر کې تول ساو گره مبارکه کی دوشت تولی اختصفی دیتا تابیر تک وزوان سارا کی منسا علیہ السلام مانو تیر شویدانا جوان تیر اندر امریکا کیو ستی او کانفرنس چیو چی دنیا کی اغناس حد بچا تیر شویدانا اکسار مقررین دوو چی دو وزور پاک سی حد دیتا انگریزان انگریزان کاریتا صوری دنگر عمر حد رماليز انا لله وانا اليه الدنيا كمتداسه ومستفهم خدای شبیبی سداسه حقیقت ملي نه او تخته خيارام فکري چې تا خسره تاسو ته زما نه وره خبر نو قانون معجزه نه انا دغه نور پاکه رم نه بیا د خدای کلامږي او د معجزه کې د څه خبره شه د معجزه دا په سم دغه پلیژ چې دنیا د دې مقابله نه کړې نمک چې جو اټه دا نو اس جوړول شي نو دغه د توفیق شته او چې جوړول شي نو دا معجزه شو دی کله پنس دې د دې ټول د قران شریف دطا ته شان تطان ویلي د خیر شکول د سین تطان حسین شتا د چا کړی شولې چا ته دا پریسونه انساني عمل دي انساني عمل تر تمويلي او معجزاني انساني عمل په قادرته دا چټي دا دا غندلې او دا جنسي دا کارزينا دا معجزانه تا شرف يو سوه خوي دي چې دا نه خو دې او هغه دې معجزات بی هغه څه الله بیان کوم ان شاء الله اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ان فان سيرد بنوب سلسله كي في ضمن ده مستقبل في ضمن ده مستقبل من سيرد کتاب نور مسیح پټې او چې دا د جهان کتاب کې لښته ده د مې نور کتابونو کې په پخوانیستا واسمانو کې لښته اهدا ته کوم ځای په خپل کلام نه اهنو کتابونو په تخليق کلام نه نه په او کلام نه په دې پاتې خبرونه وکړي هغه په کلی توام او سنيفو باندې پیغمبرانو ته وان صرف باندې څه څه دغه څه دي او دغه مسته دیش راځي خبير دغه بزرگ تا کان لکه پات دی تاسو په پټ پټ نه ته په معنی کې دغه نه وان صرف ماږه لا ما دغه څه ته دغه کې تقدر تنه او دغه راځي کړو اخاليس تقبئكاري منور معجزه دا ستوري معجزيدي دازمك معجزه دا انساني معجزه انسان نشي بولي دا انسان دا وصنا داري اغيطا معجزه نتا جيسي فتا انستان ستا انسان نفهمه وانشريف تقبئ كلامي دا انسان دا وصنا داري حق <تصفيق> وانشريف كي سوشي معجزه فرانسو داتنه له مزمنه د 1450 شي شنس دې خطه له مزمنه د 1450 شي شنس دې یوهه مزمنه ده دا ریه نه ده مزمنه له باې مزمنه ده دغه دغه انساني عمل او انسانانه عمل معجزه نه فرانسو کثره یو څه په دې کې چې اوبو د وډه ومن دي فرانسو ته معجزه وایي انا او دا په دې د قانون شریط د معجزې کېدو چې دغه معجزه د دلبینې نه ده هغوی په اول دوي د خبرې په قانون شریط د معجزه راغله انا د قانون شریط فسامت او دلاغت څه نه کولای وو په زمانه باندې هغه سړی چې چې عربي نه دی زه که زموږ کتابونه ته وینم کوم شي خدای نږدې ده چې چې هغه څه د سپکا له نه نه کولایسته له موږ سره نه بل هغه هغه داسې قدمه اتاکي داسې خطر رسېدلې چې هغه مسالمه وسنه واره فدې لژن هغه دغه چې مې شه د بلان او فساحت چې څوک هغه کوم کلام ته کلي داسې نو هغه دغه چې زه په داسې په شیبه کې اسمان نظم کې دستور د ورونو د منځورینو د باياګونو مشاهده تختلو ته راځي چې پېژونکي معنی غیبی سيونه دا پوهڅات موږ نشي پېژونکي په انصر کې مخصوص او غیر مخصوص علم دا نه تاسو علامه یې تشې چې دغه د جهان د ارته دا پرسه شارم دا یم دی د مقصد د خپل انداز کښېش اقای اخي نشي پېښول دا ګرام مزمنه پرځې د ظاهره په یوه اټکل کې شي ما یو زه نه نشم یو سلیم کلام تسېو او د دې تشکې نصره نه نه اولی کلیو زرید دروغ و مبالغیو <سؤال> پاکیوئی شا سمرا شاعران و کلائم مینه سمرا با عدیبان اختل مقالیونی کچا بگویلی بیجیب تنیونی ناویتی دروغ و مبالغیوی آردویتی دیتو المکلی وی احسن الشیعر یا چې په لسیری ویلو د نړۍ په دغه ډول <سؤال> غواړي کوونکی په اصل تاسوมายار کې دی او په همدغه ډول او په دغه ډول او د باندې غوښته کې سيټمانيسته موږ په دې نه دا لمرستو انا دبلاغه تتسمي ورتخم جتا ستو پیر انا دغه چې څنګه غوښمن دغه د لیکون په ادیدا عیب تهونه مضمون کې ټول په تاسو ته په دغه ډول راځي چې وزیر د فزیک په څېر راځي یو د اسمنو سده مؤلفه تجربو او راځي د تثبته د په کومه په دغه ذکر حبیزه د ستنې لږه بین د ټولو په څونې د رسو او تاسو په تثبته باندې اشور شایر دی انا تا نابغز بیانی وید انا دا جنب بیاری سیزون تختل منزر کی پشکل دیتو پساطا دلالت آشان شایر دی انا دا شایر سفت تختل انداس تکل نزانی شایر یا ترداس مانا دو که جنب و رسمی شیزون تعالا پساط و دلالت کیلی دانسی عجیب بطے دنیا کی تو عبانک ہے دانسی اتطاب بطے عبانک ہے شاہدہ مختلف قسم مزانین فعلا میعار کی پیش کی دان صرف قرآن مجیب مختلف مزانین فعلا میعار کی پیش کی شریف دیکھتا نا انداز تصریح من قسرتك انتك قسيري یا نتعرف انتتك احكامي انتتك عدركي انتتك نسالي انتتك نسالي انتتك نسالي انتتك نجنب ذكري انتتك داخرات ذكري داماش نرمات معلوم یو نو اسنه مو عقد جارا کی بهمره امامنده د قسمه پر مثالونه دیره د واه غنه پر عبادت ته دیره او زمنته له زیاته ته دیره او زمن ایقامه ده بدن باندې په تل سیږي راته د باس اعلی معیاره کې پېښته چې هر یو مزمن ته ورته د قسم جمال طریقته نه نه ښه کېږي ترجمه تلقاشره تقوله های کتاب تیا مزمونی تبیئی ایدان اچکن عرب یه جان ویه عرب یسائن عزیو المسلمانان نور جنوی وید قرآن شریف تفصاعته دلائق سپیج ودا جبتو ملائن تلیتی لا پات عوام خلق ملايجا لږ دي ماره ما را دي ناراضه نو پرانسيپ ته دې ته خبر اجازه پرسيلې نو مې ځه دې هغه ته مزيده وزيره په کلامه کتابونه دغه ته دې موجود دي کلي شوې یوهه کلامه چې اجازه پرسيلې دې د نړۍ چې کړې دې خبره يا معجزانا دل معجزيت قريب معجزيت قسمت الهزير قواتا كلام تشعر من كلام تشكليش هنالك المعجزانا ودن روشتنا يا رباني وقيل يا تاشركي وقيل يا أرض بلعماك ويا سماو وقلعي وذيب الماء وقضي العما والصراط الالجيني وكل بودا للقوم الوالوين ويا أيها الذين آمنوا فودي لفيد وحبت لكل مهيمة لنا من عليكم نرغو ان تاسو ورته پام وکړئ آیات کله نه څه کوي آیات کله نه له آیات څخه دلوب دا هر څه روان دي آیات یې په نه نه دغه مختلف قدر ویش اګریز کا کیسه وه مرد او یو ګلګان مرد او نو خلک یې اوبو علی اسلام حوالیه سرسطال لکنیل المسلمان امن چیه مطاله لکتا عرده کی آیات بطا کراوالی این من دادی آیات تا دیلکل سراب قسم دیچانکی مدافی تکتی لارنگو دلانگتا عجازده شدا سفرد دیحان پر اکتاب کنیشتا مصر پیش پیش